Radio Trinitat de Bellella. No ens feiu. Francesc és l’aneema. La primera emissora local de OSI i Música Electrònica de Barcelona. Fora 24 hor. L'alios Liitat V 92.cis és l’ema. A l'hora de començar oficialment una nova temporada aquí a la Sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Una temporada, la 2014-2015, que ens servirà, entre d'altres coses, per celebrar els 30 anys d'aquesta millora. Des del 91.6 de la FM prepareu-vos a part gaudir d'aquesta celebració que el que ens portarà seran en tot un seguit d'activitats que ens agradaria compartir amb tots vosaltres. El primer d'aquests actes de celebració i amb el que ens agradaria comptar amb la vostra presència serà aquest dissabte, a les 12 del migdia, a la plaça Catalunya unya de Barcelona, on realitzarem un programa en directe amb els veïns i veïnes que durant aquests 30 anys ens han acompanyat en aquesta sintonia. Què farem aquest dissabte? Doncs un programa de ràdio especial en què us parlarem aprofitant les festes de la Mercè de Barcelona com a capital del voluntariat què seria de Ràdio Trinitat Vella sense els seus voluntaris i voluntàries? Doncs absolutament res, perquè no podríem fer cap dels programes que durant aquests 30 anys us hem ofert. Després, a l'octubre, en horari de nit, farem una discoteca mòbil dins la festa major del barri del Congrés. La primera discomòbil que farem al Congrés, i com ja és habitual, al novembre tindrem la discomòbil de la Sagrera i al desembre la de Sant Andreu. Esteu atents a aquesta, aquesta emissora des de la que us informarem dels diferents actes que us oferirem per celebrar aquests 30 anys de Ràdio Trinitat Vella. Hi haurà més actes per comemorar aquests 30 anys dels que us anirem informant en els propers mesos i en els propers dies. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'AFM. Això és tot un poble que us parla i a eh, Raquel Garcia, Angie Bello i Jordi Garcia.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 hi haurà un nou Consell de Badi amb les següents temes i ordres del dia. 1. Projectes de civisme de la Trinitat Vella. 2. L'externalització del centre cívic. Organitza l'Ajuntament de Barcelona amb el districte de Sant Andreu. Doncs hem de dir que també l'Escola de la Maquinista busca una ubicació provisional. El futur de l'Escola de la Maquinista ha estat tema de debat de la Comissió de Cultura, de Coneixement, Creativitat i Innovació. El nou centre es construirà en el mateix lloc on ara hi ha els barracons, ...així que cal trobar-hi una ubicació... ...així hi ha diverses opcions, però ja n'hi ha alguna que fer la posició dels veïns. Doncs allà començarà la construcció de la nova escola La Maquinista, que es pagarà amb el canvi de qualificació dels terrenys per l'ampliació del centre comercial. L'escola s'ubicarà al mateix solar on des de fa sis anys imparteixen les classes en barracons. Ara es busca un espai on traslladar els alumnes provisionalment...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 Els del barri de la Sagrera han guanyat espai públic de qualitat després de la reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Aquestes actuacions, incloent les obres del carrer Filipines, han tingut un import de 1,7 milions d'euros eh, i el projecte ha bastat un total de 8.633 metres quadrats. A més, la plaça compta amb un nou element escultori que simbolitza el que va representar l'Assemblea de Catalunya i que porta per nom les nostres arrels. El principal objectiu d'aquesta actuació ha estat el de convertir aquest àmbit en un espai públic de pas i estada atractiu per als veïns del barri de la Sagrera. Les actuacions han inclòs la substitució de la pavimentació existent, la millora de l'enllumenat públic, l'adaptació de la xarxa de sanejament existent, la instal·lació del nou mobiliari urbà i l'adequació de la vegetació existent. Anem ara en plana cultural per parlar del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició Concurs Fotogràfic El Teu Estiu. El Centre Cultural Can al carrer del Segre, número 24, us oferirà a partir d'avui fins al 30 de setembre l'exposició Concurs Fotogràfic El Teu Estiu. La inauguració serà avui a les 7 de la tarda. Horari de visites, de dilluns a dissabtes, de 5 de la tarda a 9 de la nit. Durant l'exposició, el visitant podrà votar per les 3 millors fotografies seleccionades. Els fotògrafs premiats rebran com a premi un lot de llibres cadascun. El passadís de l'Auditori del Centre Cultural de Can Fabra, Carrer del Segre, 24 32 de Barcelona. Aquest acte és organitzat pel Centre Cultural Can Fabra. I ara hem de parlar-vos del Jazzing Festival. Neix aquest festival, el primer festival de jazz de Sant Andreu. Band i el districte de Sant Andreu organitzen el Jacin Festival, un esdeveniment musical que es farà a Sant Andreu del 25 al 28 de setembre i que pretén divulgar i promoure el jazz entre tots els públics. Compta amb una programació equilibrada amb grups locals de qualitat i amb músics internacionals de contrastada trajectòria. El Jacin Festival és una iniciativa que n'és des de la passió creixent pel jazz que hi ha a Sant Andreu, així com des de l'experiència del Sant Andreu Jasvant. Band, la banda de joves músics entrevuit i 20 anys dirigida per en Joan Camorro, i que ja porta 8 anys de brillant trajectòria. Ja Jazzing Festival té un esperit obert, planer i molt professional i s'ha marcat uns objectius molt clars. Promocionar el jazz a nivell general, com la música viva que és, i provocar un doncs també hi haurà la possibilitat d'incidir en el públic més jove de Barcelona i trencar el tòpic de que el jazz és per minories. També pretén vehiculitzar el jazz com a una eina multifacètica amb un alt caràcter educatiu. Vincular el jazz amb altres expressions artístiques com ara poesia, cinema, fotografia o narració oral. I per últim promocionar grups de jazz locals de qualitat. El festival, que es farà del 25 al 28 de setembre, serà presentat oficialment el proper dia 9 de setembre al Centre Cívic de Sant Andreu. Aquest festival està organitzat pel Districte de Sant Andreu i l'Associació Sant Andreu Jazz Band. Els patrocinadors són Jazz to Jazz i la Clínica Sant Jordi. Pel que fa als col·laboradors, estan l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, el taller de músics, Centre Cívic de Sant Andreu, Eix Comercial de Sant Andreu, Sant Andreu Teatre Sat i Divino Concepto. Per informació podeu consultar el programa a la web www.jazzingfestival.com Més coses a comentar-vos. Continuem en Plana cultural. El Centre Cívic de Sant Andreu us oferir l'exposició L'última Visita. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran, número 111, us ofereix, i fins al 24 de setembre, l'exposició L'última Visita. Què els edificis abandonats que ens atreuen tant? Doncs potser és una barreja de sensacions, de textures, d'entrades de llum, fins i tot d'olors i de sons. L'exploració urbana abrojat urbex és l'exploració d'estructures i d'edificis abandonats. Els exploradors urbans senten passió per aquests indrets i sempre des del respecte recorren tots els seus racons explorant les seves habitacions i gaudint amb la sensació d'incògnita que els produeix no saber què es trobaran quan obrin una porta o quan girin per un passadís. I ara parlem d'esports, perquè ahir el Sant Andreu va caure per la mínima a Badalona. La Unió Esportiva Sant Andreu ha perdut aquesta tarda la imbatibilitat a la Lliga. Un solitari gol de Manu Valda, després d'una esplèndida jugada d'Abraham, en el minut 65, ha donat els 3 punts al Badalona en un partit terriblement igualat. Una falta ben executada per Ivon, que s'ha estaballat al travesser al minut 70, ha pogut donar poder a l'empat als de Piti, però al final els tres punts permeten als locals encapçalar la classificació juntament amb l'Espanyol B. Els de Piti han merescut una mica més, però tal i com es preveia, les dimensions del camp de Pumà han marcat un partit que els dos equips han hagut de fer un gran desgast, especialment en la zona del mig del camp. No ha estat casual que piti hagi renunciat a un mitjà punta. Xavi Jiménez, no recuperat de les molèsties, el bassor ha descansat avui per donar entrada a un migcampista amb més vocació defensiva. Lucas ha estat titular per primera vegada a la lliga. Es tractava de tenir presència al camp i en aquesta primera part el Sant Andreu ha aguantat bé les escomeses d'uns locals que han creat perill sempre crític mitjançant Abram en el minut 15 i en el minut 20. Tot i el domini local, l'oportunitat més clara en aquests primers 45 minuts ha estat de Bruno, que a 5 del descans ha estat a punt de posar en avantatge als andreuens. El seu xut, però, l'ha pogut aturar Marcos en una molt bona intervenció. A la segona part, i quan més còmode estava el Sant Andreu, ha arribat el gol del Badalona. Abraham ha fet molt bona jugada per la banda esquerra. S'ha anat per velocitat i ha fet una passada al punt de penal perquè Manu marqués a plaer. Arran del gol, els badalonins s'han dedicat a defensar-se davant un Sant Andreu que ho ha intentat sempre. A banda d'un pal Guzmán també ha pogut empatar, però seu xut l'ha aturat de nou Marcos en el minut 78. El duel s'ha posat impossible per als de Piti quan a falta d'un minuts Jefferson ha vist la vermella directa per un cop de colza. Tot i això, el partit ha acabat amb el Sant Andreu tancant en la seva àrea al Badalona durant els quatre minuts de descompte. El marcador, però, no s'ha mogut. L'equip tractarà d'aixecar-se diumenge al Narcís Sala contra l'Atlètic Balear serà diumenge a les 12 del migdia i el que toca ara és passar plana. Molt bé, doncs el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit a més d'informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara!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 Ràpid que s'acaba i tu en rius de mi, perquè sóc diferent i jo m'enric de tu perquè ets combra l altra gent i no vull deixar de sonyarr oh, no. que en un altre lloc si surti el sol ama sol ara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 Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs avui... Ho comença les escoles aquí als barris de Sant Andreu i és per aquest motiu doncs, que ens n'anem cap a l'escola La Maquinista per parlar amb la seva directora, l'Anna Comas. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Ara sí que ets. sento bé, veus? <ríe> doncs explica'ns, com ha començat les classes avui? Doncs mira, hem començat, hem començat amb molta energia mm. i amb moltes expectatives. Mm -hmm. um, han estat uns dies de molta feina, perquè, mm -hmm. vaja, encara estem allò, just tot calentó, ha eh? acabat les obres molt, molt, molt just, molt just, de fet encara queden alguns serrells per acabar, mm -hmm. però, mira, ja ens hem arremengat tots, els treballadors s'ho han agafat el millor possible, els mestres, les famílies, ha estat una prova d'estrès, eh? És a dir, que hi han Però... ha hagut alguns canvis, no? Al final, sí, havia, havien de fer una ampliació molt important uh -huh. i, i tot es va resoldre molt tard uh -huh. i aleshores, doncs, fins que les obres van començar al mes d'agost uh -huh. i per poder començar avui doncs ha estat un, un, repte, uh -huh. un repte molt important. El que vol dir que ara en aquests moments ja no eh, esteu en barracons. Sí, sí, sí, les obres d'ampliació són dels mòduls provisionals, són de barracons. Uh -huh. Sí, sí, seguim en barracons. Uh -huh. I cal trobar-hi una ubicació temporal no, mentre es durin aquestes obres? Sí, o sigui, ara de moment com que no havien trobat la ubicació temporal idònia, uh -huh. diguéssim, no, uh -huh. no va ser possible doncs això ens obligarà a fer doncs, tres trasllats, no? el que hem fet uh -huh. ara aquest estiu, un que farem l'estiu vinent i uh -huh. el definitiu, eh? perquè clar, l'estiu vinent ens haurem de traslladar de nou per poder construir l'escola definitiva on som ara. Uh -huh. Doncs tinc la meva companya, Anji Bello, que també vol fer alguna pregunta. Molt bé. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Um, li volia fer una pregunta sobre els escolars, com, com estan rebent aquests canvis i, a, i la, el l'AMPA també. Doncs mira, uh, sempre procurem veure el goll mig ple, no? I el fet d'estrenar doncs, de, i ara què tenim? Doncs mira, ara tenim molt espai, doncs això tenim, i n'hem de gaudir i estrenem coses i posem noms a les coses noves i procurem integrar-ho doncs, en positiu... Els grans ens hem de remengar treballar més, però de cara a la canalla, doncs, gaudir-ho. És una aventura. Uh -huh. <ríe> és, és molt important que, que els petits ho visquin com una, una aventura, perquè així, d'aquesta manera, suposo que no veuen un canvi, sinó que veuen, doncs, això que diu, no?, un, una millora, al got ple. Clara clar. O sigui, ells ara, doncs, tenen una classe que li posen el seu nom, tenen un espai, espais nous, s'ho fan seus fan demandes, també prenen a demanar què és el que necessiten. I què és el que necessitarien ara? Doncs mira, ara en aquests moments, diguéssim, jo diria que estarem molt bé, un cop tot estigui ben acabat, eh, perquè queden serrallets per acabar de tancar, però estarem bé. A Clar, nosaltres el que ens manca en tot aquest procés és estabilitat, diguéssim, no? perquè esclar, cada any, de... o sigui, com a adults, no? cada any hi has de tornar a posar tu imagina't a casa fas obres doncs és un trasbals no? sí. i has d'estar pendent doncs, de canvis, de coses i t'ocupa l'energia doncs, de mirar el menú que faràs sí. clar, doncs mentre nosaltres estem fent tots aquests trasllats doncs també ens hem d'ocupar de, de programar i de fer la feina amb els nens no? o sigui, de, de preocupar-nos del que és important que és la part pedagògica Uh -huh. que per nosaltres és, és, clar, és el motor i és la base de tot. Uh -huh. clar, què fem? Doncs ho compenses amb el doble de feina. Eh? Uh -huh. O sigui, el, el que ens, diguem-ne, què ens faltaria? Doncs aquesta estabilitat de dir, això ja ho tenim. Uh -huh. Ara, eh, de cara a la canalla i de cara al seu benestar en aquests moments, jo crec que, que estem molt bé. Perquè l'escola nova s'ubicarà al mateix solar que heu estat utilitzant fins ara, no? Sí, sí, sí. Uh -huh. I això què vol dir? Que ara, ara en aquests moments uh, hi ha alguna gent que està pendent de que es construeixi la, la nova escola? Clar, o sigui, bueno, segons ens han, ens han dit, no? Des de l'Ajuntament i les informacions que hem anat rebent, sí. això està ja està, o sigui, està en marxa eh? el calendari. El que passa és que fins d'aquí a un any no començarien les obres de la nova escola i, per tant, podem ocupar el mateix terreny fins d'aquí un any, uh -huh. d'acord? I aleshores, sí, a l'estiu que ve ens hauríem de tornar a trasllasar per poder construir l'escola definitiva. Clar, o sigui, en aquests moments esteu una mica eh, pens pensant a veure com, quan es produirà aquest canvi. Home, nosaltres... Comptem, pel que ens han anat informant, que les obres de, de la nova ubicació provisional es començaran potser aquest primer trimestre, eh? uh -huh. de manera que a l'estiu que ve ens hi puguem traslladar uh -huh. i començar el curs vinent a la nova ubicació, uh -huh. de manera que a l'altre curs, si està acabada l'escola definitiva, i ja ens puguem doncs, instal·lar definitivament una altra vegada en aquest espai. És a dir, que aquest trasllat afecti al menys possible el que és la zona de jocs infantils que també en aquest moments és provisional, no? La zona de jocs infantils? Vols dir la zona d'esbarjo dels nens? Sí, exacte. Sí, no, no té que afectar per res. Uh -huh. no, no. O sigui, nosaltres a la ubicació on estem uh -huh. ara on doncs, està situat però ja tenen la seva zona d'esbarjo que això és, és molt important i l'han de seguir tenint sempre. Uh -huh. Sí. Perquè aquesta, aquesta zona d'Esbarjo de en aquests moments és un pati que, bé, uns terrenys que estan propers a uns habitatges, no? No, no, no, no. no. no. Nosaltres havíem demanat de poder estar a, bueno, ens havien aconseguit lo més a prop possible, eh? o sigui que la ubicació provisional fos el, most, el més proper possible a la ubicació on on està en aquest moment l'escola, eh? uh -huh. i la ubicació que ens havien proposat sí que era aquí, en un parc proper, uh -huh. però va haver molt malestar per part d'alguns veïns i, i aleshores no, no s'ha produït, per això ens hem quedat en el mateix espai on som ara, l'ampliació uh -huh. s'ha fet en el lloc on havíem estat fins ara, eh? uh -huh. no, no, no toca per res al parc infantil ni res. Mhm. Uh -huh. El que també podem dir que al eh, centre, en aquests moments, quant, quants alumnes teniu? Doncs mira, 425 alumnes, uh -huh. són colla. Que tot, tot això és organitzat en diferents grups, no? Sí, des de P3 fins a quarta primària, i a P4 uh -huh. tenim allò que en diuen un bolet, que és un grup extraordinari, eh? que en comptes de dues línies, són tres línies. Uh -huh. A altres totes són de dues línies. Uh -huh. Doncs, no sé com m'heu vist el, els nous alumnes, eh, estan animats a, a, a l'escola. Són uns maquíssims, no t'ho pots imaginar, molt bé, sí, mm. i les famílies, perquè pels nens nous, avui pels nens de P3 que entren nous, mm. avui és un dia que venen amb les seves famílies mm. i, vaja, molt contents, molt contents, tot no, Molt bé. Mai doncs... hi ha algun que n'hagi de deixar la mare i el pare, mm. ja plorarà una miqueta. Eh? Ja. Però avui no, avui era un dia de venir tots junts. <ríe> Molt bé, doncs Anna Comas, directora de l'Escola La Maquinista, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que aquestes activitats que comenceu avui doncs, que tinguin un profit en els propers dies. No? Doncs vinga, moltíssimes gràcies. <ríe> Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu. Molt bé doncs el que farem ara mateix serà una ara el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació aquí en aquest programa en el tot un poble una mica de música i tornem. Que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui Que no sé que no sé i qui se'n Que no sé que no sé qui ve i qui se'n va. No sé no sé se va. Hem de parlar, t'he d'explicar una història. un reflex de totes les meves memòries. Que no veus com vas, que no veus com vas que no t'has fixat en la pudor que fas. El teu estar, per mi és el que més importa. I arribarà el setembre un altre cop. I trobaré a faltar pau interior. I ara aquí tinc el meu voltant. I ara on estan els nens jugant que van creixent? Es no gira res no és meu un mil rànjols gides tan blanc. I ja no sé qui ve, no sé qui ve, no sé qui ve i qui que va, no sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n no sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n Hola, què tal? quan de temps ha passat? Adéu-siau, encantat de tornar-te a veure.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 a Ràdio Trinitat Vella. Doncs hem de dir-vos que aquest estiu al barri de la Sagrera doncs, ha guanyat un espai públic de qualitat amb la reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Precisament per parlar-ne, doncs, tornem a l'altra banda del fil telefònic al president de l'Associació de Veïns del de... barri de la Sagrera perquè ens expliqui com ha anat tot això. Tenim a Josep ba... José Barbero, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com ha anat aquesta, aquesta rehabilitació d'aquest espai a la plaça de l'Assemblea de Catalunya? Bé, doncs aquesta plaça, doncs, des de la seva reivindicació inicial, ha estat que no ha sigut un lloc molt encertat. Llavors, eh, després de fer una rehabilitació fa, a l'any 92, se perdó, 96, se va inaugurar el 82 però cap de les intervencions que s'havien fet havia estat massa encertada. Era una plaça que per la densitat de població que té la zona estava uh -huh. com molt d'esquena als veïns perquè els bancs estaven al sol, totalment d'esquena al servei. Els nens tampoc no tenien un espai per jugar, en fi. Uh -huh. Ara se va demanar una rehabilitació de la plaça perquè estava molt deteriorada i a més ja dic que estava d'esquena de al veïnat, Uh -huh. i se va aconseguir que entrés en els pressupostos d'aquest any per fer uh -huh. tota la remodelació. Ha estat un procés participatiu, molt participatiu, des de l'Astació de Veïns hem tirat endavant sis assemblees informatives de qual seria el projecte executiu, uh -huh. el districte de Sant Andreu també ha fet unes quantes, tres, uh -huh. eh, hem fet aportacions veïnals, 13 dels veïns, directament veïns, coses que li semblaven que era per millorar el projecte, la de veïns havia fet vuit. Totes elles han estat incorporades al projecte, hem de dir ha sigut molt participatiu i que s'ha tingut molt en compte l'opinió del, del veí, que és el que trepitja el territori, i a si aquesta vegada la hem encertat. Esperem que sí, I, però si ens hem equivocat, ens hem equivocat tots. Ara no podem dir que són els arquitectes o que és l'instructe o que és l'Ajuntament. Ara ha estat molt consensuat tot el que s'havia de fer allà i bueno, penso que ara sí que l'hem encertat. De fet, des que se va obrir al juliol sense estar inaugurada, pues, eh, ha sigut una participació de gent impressionant. Tant és així que el dissabte, dia 13, el darrer dissabte, sí. se va fer la inauguració sense actes molt rombosos ni res, però va vindre l'alcalde i ja va veure la necessitat que ja em va dir Josep, penso que haurem de demanar aviat l'ampliació de la zona infantil perquè està a petar, i més banc, o sigui que estava tot molt ple. bueno pot ser que era el dia de la inauguració, no uh -huh. ho sé. No crec que sigui això només, perquè ja dic que des del juliol ha estat completament abarrotada tots els dies. Uh -huh. Els projectes que... Ah, que perdó. Els canvis que s'havien demanat incorporar projectes, uh -huh. eh, han estat 13 de veïns particulars, set de l'associació, i un que era una proposta de comissió de festes, uh -huh. Menys un de l'associació de veïns, tot ha estat incorporat al projecte. Mm. I aquest, un que no, ha estat una explicació i una recomanació per part de Parcs i Jardins i se li ha buscat una altra solució. Per això dic que ha estat molt participatiu i s'ha tingut molt en compte l'opinió mm. veïnal. També s'han fet reformes al carrer Filipines,? oi? Sí, també entrava dintre del parc i ara pues, queda pendent de fer l'altra vorera del carrer Antillas, que és contrari a la plaça i al carrer Antoni Ricardos. Tots uh -huh. sabem que no estem atravesant els millors moments per fer obres i remodelacions, perquè bueno, la crisi i la falta d'economia pues fan que tot sigui una mica més difícil, uh -huh. però, bueno, no n'hi do, que s'està fent. i És més, eh, hi havien veïns que deien que se podia haver fet encara que fos només ampliar la vorera, que és molt esperta en aquella banda, uh -huh. però nosaltres, com a associació veïns, sempre diem que quan se fa una cosa s'ha de fer bé. Uh -huh. precisament al carrer Antonio, Sant Antonio Marí Claret uh -huh. també va passar el mateix, al donar el fallir a Llisa, que no vam poder fer el que estava previst, que Llisa fes un cantó de muntanya i l'Ajuntament fer de mar, uh -huh. pues, també volien fer una més ampliació, però ens vam negar, vam dir que no, que s'havia de fer el projecte complet, s'havia de fer eh, trasllat d'equipaments, mobiliari urbà, albrat, en fi, el que és condicionar. Uh -huh. En lloc de fer una ampliació a 5 metres de la vorera i ja està, lo que volíem era que es faci bé. Començaran les obres ara, a partir de no, del mes d'octubre. Sí Hem d'esperar des d'abril fins ara, que l'abril se va acabar Honduras, i era quan s'havia de fer a continuació. Ja he dit, no hi han diners, no es pot fer tan ràpid i tan seguit com voldríem, però com mínim sí que se vagi fent alguna i que el que es vagi fent, se vagi fent bé. No... Uh -huh ampliar sense canviar albrat, ni banc, ni serveis, ni res d'això. Per tant, el que podem dir és que ara mateix s'ha fet la substitució de la pavimentació que hi havia fins ara, no? Sí, sí, això uh -huh. sí que s'ha fet. Després també uh -huh. s'ha fet la millora de l'enllumenat. Home, l'enllumenat ha quedat molt bé, l'enllumenat ha sigut molt maco, uh -huh. i, bueno, eh, a més ja dic que s'han incorporat totes les peticions veïnals, uh -huh. en el qual vol dir que, per això he dit abans, si ens hem equivocat, ens hem equivocat tots. I si no, si ens hem acertat ens hem acertat tots. O sigui, la felicitació ha d'anar des de l'Ajuntament de Barcelona des del districte, des dels veïns que han participat, l'associació de veïns i tot plegat. I també he de dir que una altra cosa que s'ha incorporat molt significativa és l'element el, de la plaça de l'Assemblea Catalunya per fer honor al nom de la plaça que uh -huh. ha estat eh, gràcies a que l'associació de veïns va dir que volia que fos la IOTSA que s'incorporés aquest projecte. Han segut tres noies d'estudiants de la llotja que no han fet el projecte. També ha sigut un projecte participatiu de cinc projectes que van presentar, un jurat va triar tres, després se van quedar dos i d'aquestes dos, pues la guanyadora per molt poca diferència, uh -huh. però ha sigut la que eh, realment està exposada i és alegòrica a l'Assemblea de Catalunya per fer un homenatge a la gent que en el 72 s'havia de reunir allà per reivindicar les forces, bueno, eren sota el símbol d'amnistia, eh, llibertat i estatut d'autonomia, doncs pues, uh -huh. eh, amb això volíem reivindicar que aquesta plaça ha estat present en tota la negociació de, la, de Catalunya actual. Una escultura simbòlica que gràcies a la votació de, dels veïns i veïnes es dirà les nostres arrels, oi? Exacte, és les arrels que, que es porten cap aquí que donen continuïtat amb poble, que la lluita del poble serveix per mantenir viva la força i aconseguir realment la Catalunya que desitgem tots. Uh -huh. Molt bé. Eh? Doncs Josep Barbero, no sé com has entrat eh, aquesta, aquest any després de les vacances, com ha anat tot? Bueno, pues les vacances sempre van bé, són curtes, però ja hem entrat amb molta feina, perquè com que ja sabeu que el barri està en tanta modificació i tantes històries, sí. Pues bueno al primer dia dia 1, que començàvem ja vam tenir tres reunions. Uh -huh. eh, ja veieu que entre inauguració entre reivindicacions pues bueno es queda lo més fort que és el projecte de l'Ave. Sabeu que tenim el pla del general San Andreu això com ho tenia això. Pues bueno, eh, també hem tingut ja una visita passejada amb Antoni Vives uh -huh. i bueno crec que va tirar cap al davant, però evidentment no és el ritme que nosaltres voldríem. Sabeu que nosaltres per tothom, quan demanes una cosa, vol que tinguem una varita màgica diem que ho volem, ho tenim, no? però sí. això és impossible. Però bé, bueno, de moment vam aconseguir al setembre, després de setembre reivindicar, al març vam tenir la reunió amb l'Ajuntament, en la qual se va posar eh, a treballar les obres que estaven aturades des de feia dos anys, uh -huh. i bé, bueno, doncs pues, continuen, no al ritme de fitxat, però continuen, i evidentment voldrem continuar així. Uh, la reivindicació que hem fet última i que sembla que veuen bé ve des dele del govern perdó, des del govern central de l'ajuntament. Eh, jo una frase que utilitzava molt que eraJs d'acabada jos ocupada. veiem que no tenim els 90 milions que va el parc, no podrem gaudir-los ja primer perquè no tenim els milions se, perquè també passa que no hi ha tota la jos acabada. Hi han forats, hi han coses de ventilació i hi han ha paralents material. Vull dir, però com mínim que el que s'acabi, uh -huh. o sigui, allò que es faci s'acabi emplenant de parc i que pugui ser d'ús del veïnat. Uh -huh. Bueno, doncs pues sembla que aquesta frase, que jo portava a dir-la ja més de quatre anys, ara eh, que pres una mica més en sèrie, i dic, home, doncs pues és veritat, podem acabar un tram i acabar i fer-lo definitiu ja, perquè no es tracta tampoc de posar un banc i quatre cadires i dir ja podem aprofitar-lo, i d'aquí a tres, quatre, cinc anys ho enderroquem de nou el que hem posat i ho fem al parc. No, el no que es faci, que es faci ja com parc. És a, uh -huh. a dir, que tingui una cohesió amb el que vindrà després i que tingui un seguit de tot el que és el projecte del Parc Líneal. Molt bé. Tot parla del camí comptat. Doncs, durem Tengo esperem... que ho tindran en compte eh, i, bueno, esperem que mica en mica anirem veiem espais que guanyem a la ciutadania. Uh -huh. porque tots aquests espais que ara estan ocupats, per exemple, em ve al cap ara un molt gros, que està la llota des de l'any 2011, que encara que no és de la Sagrera, de Sant Andreu de Palomar uh -huh. i Sant Andreu Sud, sí. però és des de la estació de Sant Andreu Contal cap a la Sagrera. Uh -huh. Allà, tot lo que és el carrer Sol de Vila mmm, està pràcticament acabat, excepte quatre forats i quatre coses, uh -huh. i això se podria tenir ja oficialment acabat i, ac i els veïns gaudint d'aquests espais uh -huh. que s'han generat a través de la llota que s'ha fet. No ha estat així, esperem que ara, amb aquesta frase d'allò s'ha acabada, allò ha ocupada, comencem a ocupar aquests espais i que els veïns podem començar a gaudir-los. A la Sagrada també n'hi ha, per exemple, per Berenguer de Palau i per aquella zona hi ha alguns espais que es poden aprofitar i es pot fer ja al parc, tal com Déu mara. Vale. Molt bé. Doncs, Josep Barbero, estarem, estarem pendents d'aquestes obres que ens dius i, evidentment, doncs, tornarem a connectar en el moment en què tinguem més informació per poder oferir als nostres veïns i veïnes. Bueno, doncs pues, jo t'he dit que ara, al principi d'octubre, començarà la remodelació del carrer Sant Antoni de Claver. Uh -huh. i també, com he dit al principi, això comportava també el passatge Coello, que uh -huh. malauradament hauran d'esperar a veure si els nou pressupostos cap allà al febrer i març ho poden fer porque lo que és en aquest pressupost no pode entrar. pero bueno, el pressupost... Ai, perdó, el projecte contempla tot. Que uh -huh. no i passar-se cohello. Donc... Una vegada acaba en un, si ja han aprovat els següents pressupostos, esperem que a continuació continue la obra per l'altra banda. Uh -huh. Que no s'hagi de fer com ara, que des de l'abril fins ara està tot aturat. D'acord, doncs estarem pendents a veure què és el que passa en els propers dies i evidentment doncs, que tornarem a connectar en el moment en què tinguem més informació per oferir als nostres veïns i veïnes d'aquí del barri de la Sagrera. Molt bé. Bon, molt gràcies. gràcies. A vosaltres. Ah, ja. que... Molt bé, doncs ja sabeu, eh, el barri de la Sagrera continuarà realitzant obres i el que sí que podem dir és que han guanyat un espai públic de qualitat amb la urbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, de la qual us en parlàvem ara mateix amb el president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de, de la Sagrera. El que fem ara mateix? Doncs una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara! Cavalier Dins l'úpi amunt va batallalle Un teru a, ti t'n vas, Di gos nos cuo, tornaro. Un te elnau, hoten toss Sant Joan i eu tornarai. He viuu mort, Aix si serà. Va fer nomenent a San Joan, me far l'pàrer d'un bell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 Neix al Jazzing Festival, el primer festival de jazz de Sant Andreu Doncs per parlar-ne tenim al seu director, el senyor Joan Chamorro perquè ens expliqui doncs, com es prepara aquest festival de jazz que es realitzarà entre el 25 i el 28 de setembre Joan Chamorro, molt bon dia Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns com esteu preparant ja aquest Jazzing Festival perquè sembla que queden ja pocs dies i evidentment mm. doncs ens agradaria saber com està preparant doncs pues mira, queden dues eh, setmanes, l'altre ja vam fer la presentació a la posta del comerç, que va anar molt bé. Eh, ahir vam anar a la ràdio també, a Catalunya, a ràdio vam presentar, vam tancar dos temes també. I, i, bueno, i ara pues, aquesta setmana són les últimes, doncs com última apretada per veure si aconseguim que vingui moltíssima gent. El diumenge ja comencem amb les activitats, ja, hi ha un concert mm -hmm. matinal. Sí. Uh, amb, amb els més petits, la Sant Andreu Jasvan, també amb una orquestra del Taller de Músics que han de joves, després a la tarda hi una activitat amb la Carla Motto Estiu a la uh -huh. que seria el Colòmbia, al Versalles també hi ha una yam session i bé, bueno, el que serien els quatre dies forts del festival, que serien el dijous, divendres i sartes dimensos de l'altra setmana. Uh -huh. Un festival que sense el Sant Andreu Jasvan evidentment que no es podria portar a terme, no? Bueno, som els promotors, eh, jo vaig tenint la idea d'intentar pues, això que s'estava passant a la Sant i a Esbàn tots els projectes que jo porto, no, de, bueno, que tenen un, un cert ressò so, i això, doncs, pues, aprofitar i, i, i fer això una mica de més del barri a muntar un festival. Uh -huh. I llavors, eh, òbvia, eh, òbviament, el, el promotor principal és la Sant Riu i a Esbàn i també pues, el districte que també s'ha acollit molt bé i... i... Que ens apoya i també seria molt, molt difícil fer-ho. Sí. Doncs explica'ns una mica, quina programació, quins són els principals actes d'aquest Llasin Festival, perquè em sembla que en quatre dies eh, hi haurà moltes activitats, pues, no? Sí, sí, sí, sí. Ja són quatre dies pres de música. Mira, el dia, que és el, el dia 25, sembla que sí, jous, és un concert doble amb el SAT, eh, eh, que és l'Ignaci Terracetiu, presentant una cosa molt maca que ve Miró, Uh -huh. i després l'Andrea Monti i Joan Chamorro Quintec, que toquem de Scott Robinson, que ve de fora, uh, uh -huh. de Nova York, i una nova jove de la Santa Rosa, Rita Fallès, que toca el fombo, i això seria el primer dia. Uh -huh. uh, el segon dia, doncs, pues, uh, divendres també alçat, el, el Vicenç Martí Trim Big Band amb la Gemma Fier, fan un com el maco relacionat amb poesia, i després uh, el New Ensemble de Next, de Next Generation, del Víctor Correa, que és uh -huh. un neto, amb, amb música original i uns regalaments originals molt, molt macos. Uh -huh. Després, el dissabte, tindríem uh, un primer grup, que seria el David Mengual, Free Spiritus Band, amb una història molt maca també amb dansa, uh -huh. que estem d'un col·lar a aquest festival de diferents eh, propostes també artístiques que si no són música, uh -huh. i la segona part seria el De Català en Ensemble, amb l'Andrea i en mi, que també uh -huh. tenim un disc molt maco i, i també és poesia a tots catalans. Llavors, el, el, el, perdona? El, sí, el que és important és que hi hauran grups de qualitat, no? Sí, pues, bueno, he intentat, sí, he intentat eh, que tots els grups siguin la màxima qualitat, panorama del panorama llestiu català, no? Vull dir que ahir tindrem, eh, estem parlant d'uns 550 músics i tots de primera línia amb els grups aquests, que, que estem parlant, no? El, per exemple, el, el dissabte al matí per exemple, hi ha una, una matinal de Big Bands, que són amb Bands molt diferents. Això és a la plaça Masada. Uh -huh. Són la Big Band dels Aguirres Lles, que és una Big Band de joves eh, que fan una música dels anys 60-70 de, de més molt importants fins a l'escena de, de jazz. Després tenim la Big Latin, que és una Big Band de solera que de fa molt de temps. Uh, que fan un tipus de música pues, sí, més latin, però amb big band, i després tenim sí la locomotora negra, o sigui, acabada, uh -huh. per acabar la festa el dissabte al matí, a la locomotora negra, que és un, que és un gran, uh -huh. gran grup, no? molt conegut. Uh -huh. Llavors ens aniríem a la nit, un dissabte, que, que és el que deia el, el, el, el dimengual i també el del gran ensamble, i el dimensi al matí, a la plaça de Can Fabra, tenim una matinada per ballar. Ballar, uh -huh. perquè entenem, entenem que l'origen de la música de jazz és el ball, és la diversió, uh -huh. i llavors eh, hi ha un aporrent molt important a Barcelona, a la una de les ciutats més importants de, de l'indie hoppers, de balladors de swing, uh -huh. i llavors vindran els Swing que són una companyia que, i una escola que treballen amb això, i farem tots doncs, concerts també, un amb, la, amb el qual tot tira sobre l'Eva Fernández, que és curt de la Sandra Díaz-Banz, una noia que està, que està cantant molt molt bé i tocat molt bé, llavors primer, una primera part seria amb el meu grup, i la segona uh -huh. amb la Vigman de Peller de Músics, dirigida pel, pel David Pastó. Uh -huh. I ja a la nit, seria la provenda del festival, clar, aquí sí, la reservada, doncs, per fer una cosa una mica més aviat, que tarda, amb, amb la Sondria Esbana, un concert amb convidats, eh, en tres quarts estarà Catili, el Scott Robinson, Ignaci Terrassa, i això seria uh -huh. una mica el festival. Per tant, una música molt arrelada aquí, però també amb grups internacionals que també vindran a, a donar a conèixer la seva música, no? Sí, bueno, a veure, a veure eh, aquest any d'internacional tenim a la Scott Robinson, que és una persona super... Eh, eh, bueno, està moltíssim, fins i moltíssima qualitat. Per exemple, Maria Schneider, que és una de les més puntals del món, ara mateix... El eh, Toca també amb Joel Obano, amb Toshiko Kiyoshi, eh, ha tocat amb moltíssima gent. És una persona que ja ha col·laborat en diverses coses a nosaltres, tant amb l'Assemblea des Bands com amb els diferents discos que ha fet tant amb l'Andrea com amb l'Eva com amb la Magalí. Eh, ara sortirà el nou seter de l'Assemblea des Bands, el volumen 4, mm -hmm. ja ha sigut 4, amb el qual també està ell, amb, igual que l'Escobs Hamilton i el Dick és una persona que ja, que ens, ja ens coneix i, i, i bueno, i, i tindre la seva presència aquí doncs és, és implica per nosaltres, no? estem parlant d'un nivell ja mundial mm. d'un nivell de, de... que és, que és mm -hmm. molt, molt, molt interessant. Doncs ja. et passo la meva companya, Angi, que també té alguna pregunta a fer. Bé. Molt bé. Hola, bon dia, Joan. Bon dia. Uh, la meva pregunta bueno, anava perquè, per exemple, un dels festivals més importants és el Festival de Montreux sí. sobre jazz. Sí. Um, aquest de Sant Andreu eh, pretén també ser o arribar a ser un festival tan important? <ríe> Bé, bueno, jo eh, quan faig feina eh, ja inclús quan vaig començar aquest projecte de Sant Andreu Esban ara farà vuit anys, no? O amb el projecte amb l'Andrea Mòtic ara farà quasi sis anys o diferents coses que, que vaig fent mai penso tant en ja. Jo faig les coses perquè crec que que tinc ganes de fer-les i, i les intento cuidar molt, intentar buscar l'excel·lència dins del que crec jo que ha de ser la música, la gent que toca, i en aquest cas aquest festival és un festival que neix amb ganes de, de quedar-se, amb ganes de fer una història al barri de Sant Andreu que d'alguna manera es relaciona amb el que és Sant Andreu i Es Van, a través de les coses que fem, a través de la pel·lícula que hi ha sobre Sant Andreu que ha recorregut, recorregut tot el món, i, i bueno, llavors la idea... El món. estem parlant de festivals d'edat de control de és un dels més importants del món eh, jo intento fer aquest festival i jo no que no pugui arribar a fer un festival molt important, de moment jo penso en aquest any, que sigui un èxit jo penso que serà un èxit a nivell de gent a nivell musical, espero i tots treballant també he comptat amb un equip de col·laboradors molt, molt que són persones molt treballadores i ho fan molt bé perquè aquest festival sigui un èxit d'organització Eh, espero fer l'any que veu un altre poder veure com ha anat aquest la veritat és que un festival d'aquestes característiques en França Músics és molt car eh, costa molt doncs nosaltres ho fem sense ànim de lucre i comptem amb l'apoi d'algunes empreses, no, empreses o d'algunes entitats més que empreses que ens apoyen i tal però però clar, és important que la gent vingui que la gent eh, sigui pues, entri a les nostres pàgines que es faci socis i tot això si això se'n dona i el festival pues, eh, tira endavant, pues, no se sap mai on pot arribar. Jo no m'ho plantejava, quan com vaig començar amb Andreas Van, que arribaríem al més temps, aquests vuit anys, eh, a que se'n conegui a la Andreas Van en tot el món, el mateix amb l'Andrea, pues, el mateix amb el, amb el festival, que funciona i, i grava i podem tindre continuïtat i portar més grups de fora i cada vegada, doncs pues, pues, ho farem. Però pensar en això no és el punt de partida, ni molt menys meu. És oferir un, un festival de jazz, apropar-ho a les persones i que sí. el jazz sigui més quotidià. Bé, jo bueno, intento que... jo penso que el jazz és una música, que, eh, hi ha uns tòpics que defineixen que és una música intel·lectual, és una música forçament per la nit, és una música per a la gent gran. Jo penso que, que no és així. Ja ha per la nit, hi ha per a fer aquest tipus de música que sí que és intel·lectual, però com totes les arts, no? hi ha, hi ha, o totes les músiques, hi ha una gran quantitat uh, de, de diferents històries fins i tot el mateix. No? El jazz s'ocupa un segle de música, com és d'un segle. Jo crec que hi ha una part uh, molt important, que és el jazz més popular, que això pot arribar a moltíssima gent, i és el que jo vull intentar. Intentem fer on les Androies el van. Ells són nens i ells estan implicadíssims en aquest tipus de música. Eh, i llavors jo penso que, que el jazz és una música que pot, ser, pot arribar a ser molt més popular de lo que és molt més de dia, també molt més alegre, molt més visceral, molt menys emocionant eh, llavors és el que intentem donar- no? donant en aquest festival pues, una mostra dels diferents tipus de jazz no, per això no puguem fer molt jazz contemporani, però sí que intentar pues, a, a apropar a la gent del barri a la gent que vulgui vindre, o del districte, perdó, a la gent que vulgui vindre perquè vegi que el jazz és una cosa molt més propera del que a vegades sembla. I segur que ho aconsegueu. Bueno, ahir estarem, farem el que puguem, la idea és fer passar-ho bé, intentar disfrutar i, i que la gent que, que vingués s'ho passi bé i discuti i conegui les diferents propostes de, de jazz que hi ha a Catalunya uh -huh. i i, bueno, i que s'animi, que a partir d'ahí pues, pugui continuar sentint altres coses. El jazz és una música increïble i que té moltes, moltes, de colors eh, i, i que pot ser molt emocionant, és una música molt, movida viva i, i jo crec que si la gent quan quan entra ganes d'escoltar després és molt difícil que, que no vulguis continuar, si t'agrada la música que vulguis si no si, si, i descobrint coses perquè cada vegada que entres no sé, avui en dia amb les pàgines de YouTube i tot això, vas descobrint hi ha músics que et porten a tots els músics i, i, i, i coneixes un tema i vols sentir diferents accions i ara, no sé, és com un bon requidor i, i això és el que hi ha. D'acord, doncs Joan, continuarem en contacte i sobretot aquests 4 dies, el del 25 al 28 de setembre, doncs si et sembla tornarem a connectar amb tu Perfecte. perquè ens expliquis com, com està anant tot. Molt bé, això doncs un plaer. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a nosaltres. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda.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 una pista a l'Escola Príncep de Viana perquè ah, puguin ah, doncs, realitzar les seves activitats al Club Patí Congrés. El districte de Sant Andreu ha finalitzat les obres de cobertura d'una pista a l'Escola Príncep de Viana per tal que al Club Patí Congrés puguin practicar hoquei sobre patins en unes condicions adequades per a la pràctica d'aquest esport i sense generar molèsties als veïns. Aquesta nova coberta s'ha executat durant els mesos d'estiu per tal de no interferir en l'activitat escolar del centre i ha obtingut un cost de prop de 279.700 euros. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que estem molt satisfets perquè en menys de 4 anys hem posat fil a l'agulla per solucionar una problemàtica que s'arrossega d'anteriors mandats. En molt concret... Bé. Doncs moltíssimes gràcies a la Raquel Garcia i a l'Ange i no ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.